«Після всього, що ти казав, серце стискається, коли подумаю про це». Останні слова вирвалися в Дарини щирим болем. Найда мовчав. Освітлене жовтам сяйвом воскових свічок бліде обличчя його було надзвичайно гарне цю хвилину. З-під чорної шапочки падало на високе чоло кілька чорних, мов смола, кучерів. Між орлиними бровами лежала сувора складка». Щось скорботне відчувалося в кутиках м'яко окресленого рота. Погляд панни мить зупинився на обличчі молодого ченця і смуток затьмарив її очі. «Скажи, – спитала Дарина Найду, – чи давно ти пішов у монастир? – Вже більше, як півтора року. – А ми два роки не бачилися з тобою. – Дарина якусь хвилину подумала і промовила несміливо. – Куди ж ти подався від нас? – «Од вас з України на Запорожжя, звідти на Ляцьку Україну», пройшовся з гайдамаками по панських маєтках та й прибув до Києва. «Певно журилися твої батько і мати, коли довідалися про твій намір. У мене нікого немає, панна. Ти сирота?» – жбаво промовила Дарина. І голос її забринів надзвичайно тепло і співчутливо. «Більше, ніж сирота, панна», – відповів Найда. «Як так?» «А ось так». Своїх батька і матері я зовсім не бачив, та й не знаю, хто вони були, чи живі, чи померли. Привезли мене запорожці в Січ після одного гайдамацького наскоку. Кажуть, їм дав мене якийсь козак, знайшов десь у порожній хаті. Достеменно ніхто цього мені не міг розповісти, навіть не згадають, в якому селі знайшли мене. Десь тут, на Київщині, а де саме, не знають. Запорожців привезли мене на Січ і полюбили мов рідного сина, всього навчили і навели на розум. А козак той, промовила пана схвильовано, видно було, що розповідь найде, надзвичайно зацікавила її. Навідувався, кажуть, часто наїжджав у січ, подарунки мені привозив, пам'ятаю його, мов крізь сон, високий, сивий. Останній раз я бачив його підлітком, мені було років тринадцять. Він подарував мені дорогу зброю і сказав, що побачиться зі мною нескоро, тоді, коли я виконую те, що мені належить виконати. Відтоді я не бачив його. Мабуть, помер. «Він родич тобі?» – тихо спитала Дарина. «Ні, родичі у мене, кажу тобі, немає ніяких. Тут я весь зі своїм родом. Найдай і край. Бачиш, який значний козак». Останні слова Чернець промовив з якоюсь гіркою іронією. «Немає в мене ні родичів, ні близьких». «Нікого близького?» – перепитала Дарина і допитливо глянула в очі ченцеві. «Нікого, панна, ні єдиної душі. А тому нема кому журитися за мною». «Ні, є кому?» – нараз голосно промовила Дарина. «Так, запорожці, братчики, я про них забув. Ті журяться, ті сумують і зараз, особливо друг і наставник мій, полковник Залізняк. А більше нікому». «Є кому?» Палка перебила його Дарина. Він швидко підвів голову і кинув на дівчину здивований погляд. Щоки її спалахнули густим рум'янцем. Але вона враз схаменулась і швидко заговорила про інше, не відриваючи отчинця очей. Ні, ні, не говори мені про отчай, про зневіру. Вона простягнула руку, мов бажаючи зупинити його заперечення. Я не повірю цьому, не повірю ніколи. Якесь незвичайне горе привело тебе в монастир. Дарина заткнулася, але переборола свою ніяковість і провадила далі обережно, несміливо, зупиняючись на кожному слові. Можливо, це даруй мені, я не повинна, не смію тривожити чуже серце. Та коли це сердечне горе, то його загоїть час, ти ще такий молодий, може, адже все у волі Божій. «Ти ще можеш знайти своє щастя!» По устах ченця майнула гірка усмішка, але він енергійно тріпнув головою і заговорив гаряче і сильно. «Мені, вельможна, панно, про щастя не мріяти. Таким людям, як я, немає тепер щастя на нашій землі. Одне застається – або чернеча ряса, або паля». Бачиш, старшина наша і значне козацтво примирилося з долею нещасної батьківщини, продали волю за хутори та чини. Та я не їхньої породи, – гордо промовив Чернець, і обличчя його раптом змінилось. Очі гнівно блиснули під вигнутими бровами усій його постаті, в кожному порухові відчулося щось владне, непохитне.